І Цей шинок заслуговує на краще, Перу. Він розташований на мостовому шляху перед мостом Капітола. Там до самої води тягнеться широка тераса. Є причали, човни припнуті до паль, а в бойці лежать каное, які можна взяти на прокат. З архітектурної точки зору птілідо являє собою швейцарський будиночок шале. Має два поверхи: один на рівні берега, другий на рівні мосту з дерев'яним фасадом, який тепер досить облізлий. Коли заходите до шале з вулиці, відразу потрапляєте у благодатне тепло. Господареві птілідо, панові Суньє, Щастило викликати у своїх клієнтів саме таке відчуття. Але щоб домогти з цього, він мусив перебудувати приміщення, закритий на третину довжини переділкою з агломерату, з позабиваними із трьох боків вікнами. Шинок нагадував радше грубий салон десь у клондайку. І це за умови, що ви заходите сюди не увечері, коли припиняють подачу електрики. Бо тоді при присвітлі газової лампи, що стоїть на прилавку, шинок швидше нагадує нутрощі ескімоського іглу. Але це варто було всіх архітектурних прикрас. У шинку завжди добре гріла грубка. А крім того, там часто бувала Лідія. Я ще повернуся до того, а зараз же не відчуваю в собі достатньої наснаги. Коли ми увійшли, прокурор і комісар уже сиділи над склянками паруючого грогу. Інші поліцаї, коли за стойкою господар, простяг мені руку. Супке зсивувати волосся пана Соньє було геть скойовджене. Мабуть, поява неординарних клієнтів перервала його пообідній відпочинок. «Стривайте, стривайте», – сказав він мені. «Ви що зрадили бокс?» «Тільки цього разу. Я тут за товариша». Я був не від того, щоб натякнути. Я не збираюся постійно вештитись з інспекторами поліції. О, «Хто зна, хто зна, мов Бушрон, може вам сподобається, може ж таке трапитись, на відповідати?» Цей тип уже почав дратувати мене. Я вирішив, що він намагається мене розговорити. Нічого в нього не вийде. Добродії також бажають Грогу. Грог був міцний, добре підсолоджений. Ні для кого не становила таємниця, а найменше для комісара, що близькість армійської бази Сполучених Штатів, розташованої на межі із Бонеєм, давала змогу населенню прикрасити свій стіл деякими ласощами. Господар Птілі до пан Сан'є забезпечував мене, за її же Богу помірною ціною, меленою кавою, набагато вищого гатунку, ніж пайкова суміш. І ще я помітив, моя квартирна господиня, яку не можна було назвати цілком старою, щодня варила собі шоколад, пахощі якого піднімалась аж до моєї кімнати. Я рідко вживаю хмільне, але це не завадило мені належно оцінити міцність гарячого гробу. З у руці, я разом із поліцаями непомітно для самого себе підійшов до грубки. Господар похмуро витирав дерев'яний прилавок. І з того, як ворушилися його губи, я зрозумів, що він бормочив Гедота. Як Гедота. Це він робив 50 разів на день, коли брався за ганчірку. Цинковий прилавок був. Конфіскований під час окупації, а дерев'яний неможливо тримати в належному стані.